צנעה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך, מקטב ישוט צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה ממיניך, אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה.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 תרמוס כפיר ותנין, קיבי חשק ואפלתהו, אשגבהו כי ידע שמי, יקראני ואענהו, עמו אנוכי וצרה, אחלצהו ואכבדהו, אורך ימים אסביעהו וארעהו בשעתי.